Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ghafiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyati amalina Man yahdihillahu falamurillalah Wa man yudlil falahadiyalah Aku bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, Satu Dia, tiada sesama-Nya, dan aku bersaksi Muhammad adalah Rasul-Nya. Dan sesudahnya, sesungguhnya aku telah menuturkan Hadis dari Kitab Allah, dan kebaikan Hadis dari Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kejahatan urusan yang baru. Sesungguhnya setiap perkara yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah kekalahan, dan setiap kekalahan adalah Ya Allah, jauhkanlah kami dari api panifi din akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah taala jami'an walhamdulillah wa syukrulllahi jalla wa ala pada sore yang berbahagia ini di يوم الاحد pada tanggal 13 dzulqa'dah Yang merupakan Salah satu hari dari Ayam Mulbir Kita kembali berkumpul dalam majlis ta'lim kita Yang InsyaAllah Ta'ala Melanjutkan dari Pembahasan kita Dari keterangan Al-Imam Ibn Al-Qayyim Rahimahullah Ta'ala Terkait dengan Dalil Atau menguatkan Dalil Yang Mewajibkan Pendapat Yang mengatakan bahawa Kewajiban Para istri terhadap Suaminya adalah Kewajiban yang Mencakup seluruh hal yang menjadi urf dalam kehidupan seharinya di rumahnya atau di rumah suaminya baik dalam melayani kebutuhan rohani dari suaminya secara khusus ataupun dalam melayani makan, minum, pakaian dan pendidikan terhadap anak-anak suaminya secara umum barakallahu fikum maka itu pendapat yang di rajihkan dan itu yang hak yang benar berdasarkan adillah baik dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ataupun dari amalan para sahabatiat barakallahu fikum Maka Kita melanjutkan keterangan Syekhul Islam Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad Pada jilid yang kelima Halaman 187 dan 189 Sampai 189 Yang dinukilkan sini oleh Al-Mu'allif Allah al Allah Ta'ala Al-Sheikh Muhammad Ali Farkus Di dalam kitab beliau yang sedang kita bacakan Al-Mu'in Fi Bayani Hukuki Zawjain Taib Barakalafikum Saya lanjutkan Keterangan Atau ucapan Al-Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Setelah Menukilkan firman Allah Ta'ala di dalam Al-Quran dalam suratul baqarah walahunna mithlur ladzi 'alaihin nabil ma'ruf demikian pula firman Allah taala arrijalu qawwamuna 'alan nisa' <coughs> maka setelah itu beliau menyatakan bahawa jika wanita tidak melayani suaminya kecuali hanya dalam hal Kebutuhan rohaniahnya saja Maka Berarti Secara spontanitas suami Akan menjadi pelayan Untuk istrinya Dalam hal yang lainnya Membuat makanan Menyiapkan makanan Mendiri anak-anaknya Mengatur rumahnya sampai dalam hal Mengatur tempat tidurnya Berarti Akan terjadi ketimpangan Dalam hal Ar-rijalu bahwa lelaki itu pemimpin atas kaum wanita sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 34 firman Allah taala berarti wanita fahiyya al-qawwamatu menjadi pemimpin atas suaminya demikian pula fa innal al-mahar fi muqabalatil bid'i Kata beliau sesungguhnya al-mahar Di dalam Dari mahar yang diserahkan Bagi setiap Lelaki terhadap calon istrinya Itu adalah selain Mukabalah al-bud Selain Sebagai uh, Apa namanya Mukabalah Dari Al-budah Ya'ni Fardinya. Wa kullu mina zaujahin yakdi watarahu min shohibhih. Maka perlu diketahui bahawa juga sebaliknya, sang istri diberi, dipenuhi kebutuhannya oleh sang suami dalam hal bodoh bodohnya tadi. Ya, dalam hal al farj ya atau al khubul ya sehingga terjadi keseimbangan ya saling memberi saling apa saling mukawalah ya saling membayar atau saling memberi satu dengan yang lainnya maka fa inna allah subhanahu wa ta'ala nafaqataha wa kiswataha fi muqabalati istimta'ihi biha wa khidmatiha 'adatul azwaj maka sesungguhnya allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan nafaqah terhadap para istri pakaian dan tempat tinggalnya Ya, semua itu adalah fi muqabalatistimtahi biha. Adalah dalam rangka ya, membayar atau enam bahasa yang lebih tepat? Ya, dalam rangka membayar ya atau membalas dari istimta'. Ya, penyaluran atau kebutuhan rohani Sang suami terhadap istrinya, ya dan juga pelayanan istri terhadap suaminya dan apa yang berlangsung dari adatul azwaj. ya kebiasaan suami istri atau adatnya para istri di dalam rumahnya. Wa aydon fa'inna al ukuda al mutlaka, innama tunazalu al urf. Ya Dan juga kata Imam Ibn Qayyim Rahimahullah Ta'ala Selain daripada Allah Ta'ala mewajibkan Suami memberi nafkah pada istrinya Pakaian dan tempat tinggalnya Itu dalam rangka membalas Daripada istimta ya, Kebutuhan rohani suami Yang diberikan oleh istri Dan juga pelayanan istri Dari yang lain-lainnya Ya, sebagaimana Kebiasaan di dalam rumahnya maka demikian pula hukud al mutlaqah ya akad yang mutlak indama tunazzalu al urf ya akad yang ditegakkan pada awal dari ikatan suami istri itu diletakkan berdasarkan urf ya diterapkan di atas urf maka al-urf menunjukkan pada khidmatul mar'a wa qiyamuha bi masalihil bait ad-dakhilah di antara urf ya adalah seorang istri melakukan pelayanan dan menegakkan mengurusi rumah tangganya kemaslahatan di dalam rumahnya ya maka ini merupakan urf dalam kehidupan sehari-hari barakallahu fikum iaitu di mana diantara kandungan akad yang terjadi di awal ikatan suami istri yaitu juga bukan hanya pada ya membayar al-buddha tetapi juga mutlak ya berlaku pada hal-hal yang lainnya secara urf ya secara urf barakallahu fikum diantaranya urf itu adalah para istri melayani suaminya dan menegakkan ya kewajiban-kewajiban mengurusi maslahat di dalam rumahnya ya di dalam rumah tempat tinggalnya atau rumah suaminya demikian barakallahu wa qauluhum inna khidmata fatimata wa asma' kanat sabarruan wa ihsanan ya rudduhu anna fatimata kanat tashtaki ma talqi atau ma talqa minal khidmah Falam yakul li Ali La khidmat alaiha Wa inna ma hiya alaik Wahua sallallahu sallam La yuhabi fil hukmi ahadan Adapun Ucapan mereka yang Berpendapat bahawa Kewajiban istri adalah khusus dalam melayani Kebutuhan rohani Sang suami saja Adapun yang lainnya hanya sekedar sunnah Ya, maka ketahuilah bahwa pelayanan seorang sahaba, sahabiyah Fatimah binti Rasulullah sallallahu sallam dan juga Asma binti Abu Bakar As Siddiq radhiyallahu taalaanhu ma, pelayanan keduanya terhadap suaminya itu akan membantah pendapat tersebut. Ya, di mana sang istri dari Fatimah binti binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istri Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anha beliau pernah mengeluh mengadu dari kesulitan khidmah tugas-tugasnya pelayanannya terhadap suaminya di dalam rumahnya ya sebagaimana yang telah kita singgung atau telah kita jelaskan pada pertemuan sebelum ini barakallahu fikum ya akan tetapi, ketika Fatimah mengeluh atau mengadu dengan rasa berat dari tanggung jawabnya pelayanannya, falamiyah kuli Ali, ya, apa? Ketika dia mengadu kepada Rasulullah SAW ayahnya, maka Rasulullah tidaklah mengatakan kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Setelah itu. Ya tidak mengatakan la khidmata 'alaiha bahwa kalau begitu tidak wajib atasmu berkhidmat ya mengurusi yang lainnya kecuali kewajibanmu adalah hanya sekedar memenuhi kebutuhan rohani suamimu ya Rasulullah tidak mengatakan kepada bintinya Fatimah demikian Barkallahu fikum wa huwa sallallahu alaihi wa Fil hukmi ahadan, ya dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau tidak condong atau memihak di dalam hal menetapkan hukum kepada siapapun, walaupun itu karena boleh jadi dikatakan bahwa itu adalah putri beliau Fatimah, ya sehingga beliau memihak atau condong dalam menetapkan hukum. Kepada putri beliau, ya tidak demikian. Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah nabi dan rasul yang maasum, ya ketika beliau memiliki niat yang keliru, kesalahan amal mesti akan ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya karena beliau nabi dan rasul yang maasum, terjaga dari kesalahan, dari dosa, ya ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala maka Nabi s.a.w. alaihi wasallam la yuhabi fil hukmi ahada. Beliau tidak ya memihak, tidak berat sebelah dalam menetapkan hukum kepada siapapun. Walamma ra'a asma' wal ulf 'ala ra'siha wal 'alfu 'ala ra'siha wa Zubair ma'ahu lam yakul lahu la khidmat 'alayha wa anna hadza zulmun laha bal aqarrahu 'ala istikhdamiha. Demikian pula, ya, ketika Nabi Sallallahu Sallam mengetahui apa yang dikeluhkan oleh Asma' binti Abu Bakar sedik, radhiyallahu taalaanha, ya, demikian pula al al-alar, iaitu yani biji-bijian yang beliau pikul di atas kepalanya yang menempuh jarak sekian kilometer, ya, dua pertiga parasak. Ya, memikul biji-bijian di atas kepala beliau dengan berjalan kaki yang biji-bijian itu adalah untuk memberi makan kepada kuda ya atau kendaraan suaminya Az Zubair ibn Al-Awwam ya radhiyallahu taala anhumak maka nabi sallallahu alaihi ketika mengetahui hal itu tidaklah mengatakan kepada ya suaminya Az Zubair ibn Al-Awwam la khidmat عليha. rasul tidak mengatakan kalau begitu tidak ada pelayanan, kewajiban pelayanan atas istrimu. Ya. Jangan beri dia tugas seperti itu. Ya. Kecuali tugas kewajibannya hanya saja, hanyalah memenuhi kebutuhan rohaninya saja, atau kebutuhan rohani engkau saja sebagai suami. Rasulullah tidak mengatakan pula demikian. Wa ya. andahaatul mun laha dan bahwa ini adalah kedoliman terhadapnya, terhadap asma, terhadap istrimu. Balakorrahu ala istiqdamiha, bahkan Nabi saw. Ya, bahkan beliau asalat wasalam menetapkan, ya, ala istiqdamiha atas pelayanan, ya, asmah dan juga pelayanan Fatima terhadap suaminya. Rasulullah saw Mengikrarkannya ya, wa akor sairu ashabihi ala istiqdami azwajhim. مع علمه بأن منهن الكارهة والراضية هذا أمر لا ريب فيها لا ريب فيه. ya demikian pula Rasulullah mengikrarkan seluruh sahabat sahabatnya ya terhadap pelayanan istri-istri mereka ya Rasulullah mengikrarkannya bersamaan dengan itu Rasulullah mengetahui bahwa diantara Sebagian dari istri-istri itu, istri-istri sahabah, ada yang, ya, kariha, warrodia, ada yang tidak senang, ada yang riudok dengan seluruh tugas-tugasnya. Tetapi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak kemudian, ya, uh, menyatakan dengan pernyataan yang telah kita sebutkan tadi, ya, bahwa itu bukan kewajibanmu, sudah, lakukan saja kewajibanmu. Ya. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Tidak pula mengatakan kepada istri-istri para sahabat, "Hadza amrun la raiba Ini adalah perkara yang tidak meragukan lagi. Ini pernyataan Al-Imam Ibnu Qayyim taala. Kemudian kata beliau, "Walaysa yusihhu tafriiqu baina syariifatin wa de'wanina wa dadiatin wa faqiratin wa ghaniyyatin." Fa hadzihi nisa'il 'alamin kana astakhdumu zaujaha Wajahnya Alaihissalam, tashku ilahi al-khidmata falam yuskiha. Maka disamain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fil hadits Sahih al aniyatan. Namp. Dan kata Al Imam Ibn Qayyim rahimahullah tidak benar dalam hal ini membedakan antara syarifatin wadaniatim. Wanita yang mulia bangsawan dengan wanita yang biasa, ya, wanita yang fakir dan wanita yang kaya tidak sama kewajibannya terhadap suaminya sama. Barakalofikum, ya maka perhatikanlah wanita yang paling mulia ini, ya, iaitu Fatimah dan juga Asma, radhiyallahu taalaanhu ma. Bagaimana? Mereka melayani suaminya. Dan nah, bahkan datang kepada Nabi Sallallahu Sallam mengeluh, mengadu, ya terkait dengan kewajibannya yang berat, tugas-tugasnya yang berat. Tetapi Nabi Sallallahu Sallam falami yushkiha tidak menerima aduannya, tidak mendukungnya. Ya, demikian pula dikuatkan oleh hadis yang lain, dalil yang lain, ya yaitu nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menamakan al-mar'ah istri itu adalah aniyatan. Aniya itu adalah tawanan. Ya. Afon saya jarang mengangkat pandangan saya karena kacamata baca yang saya pakai kalau saya mengangkatnya jadi kabur dan apa? berat. Jadi saya fokus pada uh, kitab. Nah Waholalam, ini apa caranya memang sudah demikian, ya. Tapi ketika di atas tulisan itu, masya Allah sangat terang dan menjadi besar, sehingga memudahkan. Barakallahu fikum. Jadi afwan saya jarang mengangkat pandangan saya kepada antum. Nah, tapi barakallahu fikum. Jadi dalam hadits yang sahih. Nabi SAW ya, Menamakan istri itu adalah Aniatan, tawanan ya, Fakalah Nabi SAW bersabda dalam hadis Amr bin Ahwas Radiyallahu ta'ala'an ya, Dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahih beliau 6 <tuh> nah. Kata Nabi SAW Ittaqullah Finnisa fain nahun na awanun indakum. Ya, bertakwalah kalian wahai para suami kepada Allah Taala terhadap istri-istri kalian karena sesungguhnya istri-istri tersebut adalah awanin indakum adalah tawanan di sisi kalian. Namp. Jadi kita bertakwa kepada Allah terhadap tawanan untuk berbuat adil dan tidak mengdaliminya. Ya, apalagi tawanan wanita. Ya. Terhadap tawanan lelaki saja kita disuruh bertakwa kepada Allah bersikap adil dan tidak membeliminya, tidak membebadinya di luar dari kemampuannya. Maka Nabi SAW memerintahkan para suami untuk bertakwa kepada Allah terhadap istri istrinya yang istri istri itu adalah awanin indakum tawanan di sisi kalian. Walani <tuh> uh, di sini ada footnote-nya juga. Telah terdahulu potongan dari hadis Amr bin Al-Ahwas radhiyallahu taala anhu dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Jabir radhiyallahu taala anhu ya ini dalam riwayat yang lain dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu Rasulullah SAW mengatakan fattaqullaha fil nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah Wastahlaltum furujahunna Bikalimatillah Ya Bertakwalah kalian Wai para suami kepada Allah Terhadap istri-istri kalian Karena sesungguhnya kalian mengambilnya Mengambil istri-istri kalian Dengan amanah dari Allah Ta'ala Dan kalian menghalalkan Farji-farji mereka Dengan kalimat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Nah, yakni kalimat Allah Ta'ala Dalam akad yang telah ditegakkan, yang ditegakkan pada awal ikatan ya, pernikahan antara suami istri, ya, iaitu ketika perwalian wanita mengatakan, zawaj tuka angkah tuka bibinti, aku menikahkan engkau dengan anak perempuanku ya, dengan mahar demikian demikian, maka dari kaum suami dari lelaki pihak suami Menerima akad itu kobil tunikahha, ya bimaharin, mudkur, ya e, nakdan, ya atau dengan langsung membayar mahar itu atau dengan takusid, ya dengan menundanya, lillahi taala, ya karena Allah subhanahu wa taala. Nah, jadi penerimaan, ya. Akad Dalam setiap Akad yang ditegakkan antara suami istri Maka Mereka melakukannya Dengan menghalalkannya ya, Dengan amanah dari Allah Itu adalah merupakan amanah dari Allah Dan menghalalkan farji-farji mereka Dengan sebab kalimat Allah ya, Dengan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala Di dalam akad tersebut Naam walhasil hasl baraka lakum alani yaitu al asir kata Imam Ibnu Qayyim apa itu alani alani adalah al, al asir ya al asir yaitu tawanan wa martabatul asir hitmatu man huwa tahta yadihi dan kedudukan tawanan adalah <tuh> dia melayani tuannya ya seorang tawanan atau budak itu wajib melayani tuannya Ya, wajib wajib melayani siapa? Tuannya. Ya, kalau bahasa kita bosnya. Ya, pimpinannya. Barakallahu fikum. Wala raiba annan nikahan nauun minar riq. Kama Ya, an-nikahu rikkun falyanzur ahadukum indaman yurikku karimatahu. Dan tidak samar lagi bahawa nikah itu adalah salah satu jenis perbudakan. Ini pernyataan Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah dibangun di atas dalil ya bahwa nikah itu adalah salah satu jenis minar riq, itu perbudakan. Ya. Sebagaimana sebagian para salaf menyatakan annikahu riqqun, nikah itu adalah perbudakan. Falyanzur ahadukum hendaklah salah seorang di antara kalian melihat ya. yakni di sini di diajak bicara oleh nabi kita sallallahu alaihi wasallam adalah alwali para wali yang mau menikahkan putrinya hendaklah dia melihat inda man yurikku karima kepada siapa dia akan melepaskan putrinya menjadi budak ya terhadap calon suaminya nah ini ucapan sebagian para salafus saleh barakallahu fikum bahwa pernikahan itu nikah itu adalah salah satu jenis perbudakan Nah. Ya, di sini terdapat dalil dinukilkan oleh penulis Syekh Muhammad Ali Farkus, hafizhahallahu taala pada footnote. Beliau mengatakan, "Akhrajahu Sa'id bin Mansur fi Sunanihi." Dikeluarkan oleh Sa'id bin Mansur dalam sunannya. Ya, pada hadis nomor 591 dari Urwah bin Zubair. Urwah bin Zubair berkata, "Qalat lana Asma' bintu Abi Bakar." Berkata kepada kami, Asma' binti Abu Bakar. Putrinya Abu Bakar Rasiddiq. Radiyallahu ta'ala anha wa'an. Apa pernyataan Asma'? <coughs> Kata beliau. Ya Bunaya wa ya. Ya Bunaya wa ya. Wa ya Baniya wa ya Bani Bani. Inna hadhan nikaha rikun Faliyamdur ahadukum. Indaman yuriku karimatahu. Ya kata Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an anha an anhu anha wahai putriku dan wahai putri-putriku yakni cucu-cucunya ya inna dan nikah sesungguhnya pernikahan ini adalah rikun salah satu jenis perbudakan falyandhur ahadukum maka hendaklah salah seorang di antara kalian wahai para wali ya Wahai para ayah, hendaklah dia melihat indah maniuriku karimatahu di sisi siapa dia menjadikan putrinya menjadi budak. Ya, hendaklah dia melihat itu para wali. Artinya, pilihlah lelaki-lelaki yang soleh, ya lelaki-lelaki yang soleh yang bertakwa kepada Allah yang bisa menegakkan ya keadilan kepada putri-putri kalian. Naam wa al-Hafiz al-Iraqi rahimahullahu taala berkata Imam al-Hafiz al-Iraqi dalam takhrij hadis al-Ihya rawahu Abu Umar ya uh, at-Tawqani fi ma'ashir al-Ahlin mauqufan ala Aisyah wa Asma bintai Abi Bakar as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhum jami'an qala al bayhaki wa ruwiya dhalika marfu'an wal mauquf asah Nah. Jadi Al-Hafidz Al-Iraqi rahimahullah mengatakan bahawa hadis ini, yakni asar ini, ucapan Asma binti Abu Bakar diriwayatkan oleh Abu Umar atau Qani pula ya dalam kitabnya Ma'a Muasyarah Al-Ahlin. Muasyaratul Ahlin. Dan ini juga mokuf atas Aisyah dan Asma. Ya, artinya ini bukan cuma ucapan Asma saja, tapi juga ucapannya Aisyah radhiyallahu taala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah dan Asma' duanya bersaudara. Ya, saudara kandung kedua binti putrinya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu taala anhuma wa an. Nah, jadi bukan ucapan Asma' saja tapi juga ucapannya Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya, put, uh, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Al-Baihaqi, dikatakan oleh Imam Al-Baihaqi Bahawa diriwayatkan pula bahkan secara marfu'. Ada yang meriwayatkan bahwa itu ucapan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Tetapi al-mokuf asoh. Yang mokuf adalah lebih sohe. Ya, yang mokuf lebih sohe. Yang ini lebih roje. Bahawa itu ucapan uh, Asma dan Aisyah radhiyallahu taalaanhu ma. Bukan ucapan Rasulullah sallallahu sallam. Walhasil, walaupun itu asar ucapan shohabiah. Apalagi juga ucapan Aisyah radhiyallahu taalaanha umul mu'minin. Ya, maka itu adalah merupakan dalil. Ya. Dijadikan sebagai sandaran dalam hal ini, para kalafikum, bahwa para istri atau pernikahan itu adalah salah satu jenis dari bentuk uh, rek perbudakan atau tawanan dalam hal ini setiap tawanan wajib berbakti, ya mengikuti uh, pemiliknya, ya atau uh, tuannya atau pimpinannya, ya, enggak. Tahib itu yang pertama para kalafikum dari keterangan al Imam Ibn Qayyim ta rahimahullah taala. Selanjutnya Sheikh rahimahullah ahadidah uh, Allah menguatkan pula yang kedua ya, dengan ucapan atau keterangan Sheikhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah yang merupakan guru daripada Sheikhul Islam al, al Imam Ibn Qayyim rahimahullah taala. Nah dikuatkan pula oleh ucapan atau keterangan al imam ibnu taimiyah rahimahullah. Hai suka lah di mana beliau berkata, watanaz al ulama hal aleha antah dumahu fi mitli firashil manzil wa munawalahi tu'am wa sharab wal khubz wa ta'han wa tu'am ta lima malikihi wa bahaimihi mitlu ala fi Dabatihi wa sebagainya, fakihnya ada yang berkata tidak dibayar jasa, dan ini pendapat yang lemah, kerana pendapat yang sama ada yang berkata tidak dibayar gaji dan gaji, jadi ini bukan pembayaran yang berpatutan, tetapi orang yang berkhidmat di tempat kerja, orang yang berkhidmat di tempat kerja, orang yang berkhidmat di tempat kerja, orang yang berkhidmat di tempat kerja, orang yang berkhidmat di kata Al-Imam Ibn Temiya rahimahullah bahwa para ulama berselisih ya, apakah wajib atas setiap istri melayani suaminya dalam hal firosh tempat tidurnya ya, uh, juga dalam hal makanan dan minumannya dalam hal membuatkan roti mengadon, me mengadonkan roti ya, atau gandum ya, dan yang lainnya juga terhadap uh, hewan-hewannya kendaraan-kendaraannya seperti ya mencarikan makanan biji-bijian untuk hewan kendaraannya dan selainnya apakah itu juga wajib maka berselisih ulama kata ibnu taimiyah rahimahullah. maka diantara mereka ada yang mengatakan tidak wajib ya dan ini ucapan yang lemah kata beliau sebagaimana lemahnya ucapan orang yang mengatakan Wanita itu tidak wajib melayani suaminya dalam hal ya menyalurkan syahwatnya atau kebutuhan rohaninya. Dalam hal ini al-wata', yaitu al-jima'. Ya. Maka ini lemah, ya. Orang yang mengatakan ini tentu ucapannya lemah karena ini bukanlah muasyarah bil ma'ruf, bukan bermuamalah dengan cara ma'ruf, bersosial dengan suaminya dengan cara yang benar, yang baik. Ya, Bagi yang mengatakan demikian Maka sama Orang juga yang mengatakan Dalam hal yang lainnya Makanan, minumannya, rumahnya, tempat tidurnya Dan sebagainya Ya Ucapan itu juga lemah Nah, Barakalofikum Bahkan Kata Syekhul Islam As-Sahibu Fisafar Ya Seseorang yang Di dalam safar Alladhi huwa nadirul ihsan Ya Dan juga sahibu Filmaskan Seseorang yang berteman dalam safar Atau berteman Di rumahnya, di tempat tinggalnya Jika temannya itu Tidak menolong dia Dalam maslahat maslahat safarnya Ya Maka pasti kita akan mengatakan Itu bukanlah muamalah Sosial yang baik Ya bukanlah pertemanan atau muamalah yang benar yang makruf yang dia malas diam saja melihat temannya bekerja dalam safar ya sibuk melakukan ini dan itu dia diam tidak mau membantu tentu ini kita kata, akan mengatakan bahwa ini tidak ada taun ya ini bukan muamalah yang baik yang makruf naam maka demikian pula barakallahu seorang istri yang hanya mencukupkan pelayanannya dalam kebutuhan rohani suaminya dan yang diam dari yang lainnya, maka ini bukanlah muamalah yang ma'ruf Ya, bahkan itu muamalah yang mungkar, sebagaimana yang disebutkan oleh Al Imam Ibn Qoyyim rahimahullah di awal ya, ucapan atau keterangan beliau. Nah, barakalawfi kum. Wahwas <tuh> wakila, wahwas waab dan yang benar. Wujubul khidmah. yaitu wajibnya istri bertugas melayani, mengurusi yang lainnya pula. Ya, selain daripada istimta. Naam. Kebutuhan rohani. Fa'inna zawjah sayyiduha. Karena suami adalah pimpinan para istri di dalam Al-Quranul Karim, Kitabullah. Ya. Naam. Dan di dalam Al-Qur'an uh, wanita itu disebut dengan uh, kepada apa pimpinannya pimpinannya itu sayyid ya sayyid di dalam Al-Qur'an ya di dalam hadis telah terdahulu dia disebut dengan aniyah Iaitu tawanan ya jadi dalam Al-Qur'an suami itu disebut sebagai sayyid sebagai tuan pimpinan ya dan di dalam hadis disebut sebagai aniyah berarti saling menguatkan ya sayyid itu tuan dari budaknya ya kalau aniyah adalah tawanan ya dari pimpinannya yang menawannya bar kalafikum ya di dalam Al-Qur'an disebut dengan laki-laki itu sayyid yaitu firman Allah taala dalam surah Yusuf ayat ke-25 sebagai faedah saja yang dinukilkan oleh penulis di footnote ya Allah taala berfirman wa al-faya sayyidaha ladal bab dan keduanya yakni Yusuf dan imratu aziz Isterinya raja aziz ya keduanya bertemu kepada tuannya di sisi di di depan pintu ya ini ceritanya dalam Al-Qur'an dalam surah Yusuf yang ma'ruf Ketika Imro Aziz berupaya untuk menggoda Rawadatsu, Ya. Menggoda Nabi Yusuf AS. Tetapi Nabi Yusuf. Ya. Enggan untuk mengikutinya. Ya. Beliau lari. Dan dikejar oleh. Imro Aziz wanita yang tersebut. Ya. Istri Raja Aziz. Dan. Kemudian menarik baju Nabi Yusuf dari belakang. Ya. Maka tiba-tiba sang raja Aziz berada di depan pintu ya dan mendapati hal tersebut ya maka imratu Aziz istri beliau ya ketika itu berdalil ya dan berbohong ya di hadapan suaminya dan ini tentunya sebagai pelajaran di dalam Al-Qur'an ya diharamkannya para istri itu menyeleweng dari suaminya ya ketika dibalak di suaminya dia menyeleweng atau berhubungan dengan lelaki yang lainnya ya barakallahu fikum naudzubillah ini perbuatan yang sangat diharamkan ya nam walhasil uh, di sini dalam ayat tersebut disebut ya raja aziz terhadap istrinya sebagai sayyidha sebagai tuannya pimpinannya ya sebagai tuannya dari seorang budak ya makna ketika suami disebut dengan sayyid dan istri disebut dengan aniyah di dalam hadis ya maka kata Syekhun Islam rahimahullah wa alal ani wal abdi al khidmatu maka kewajiban atas tawanan dan atas budak itu adalah melayani Tuannya, ya, melayani pimpinannya. Wali Anna dzalikah wal ma'roof dan itulah hal perkara yang ma'roof. Nah, tayyibarakallahum. Keterangan Syekhul Islam masih cukup panjang sehingga kita cukupkan sampai di sini. Kita sudah berada pada pukul 16:45. Nah, kita akan lanjutkan insyaAllah pada pertemuan berikutnya wallahu alam bisawab jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum subhanakallahu bihamdik syadallahi la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik warahmatullahi wabarakatuh